Šarkania princezná. Kde bolo, tam bolo. Za troma horami z Nanuku, za troma morami octu, chytil som rozprávku za ruku. Povedal som samozrejme, dobrý večer, tetuška, poradte mi niečo, prosím vás. A poradila mi rozprávku prostú, počúvajte akú. Kde bolo, tam bolo, bolo raz jedno svetoznáme kráľovstvo, a robilo sa v ňom všetko, čo sa má v kráľovstve robiť. To znamená, kráľ a kráľovna múdro vládli, dobrá víla robila dobré skutky, zlá ježibaba robila zlé skutky a šarkany hltali, čo im do cesty prišlo a pľuli oheň zo so sírov. Teda všetko bolo, ako má byť a kráľ bol spokojný, že má také poriadne a usporiadané kráľovstvo. Jedného dňa narodila sa kráľovnej dcéra princezná Sifónia. Aj to bolo v poriadku, lebo každé poriadne kráľovstvo musí mať niečo také. Princezná rástla a o niekoľko rokov bola z nej celkom pekná deva. No na rozdiel od iných rozprávkových princezien nebola ani trocha bojazlivá. Ani hlások nemala tichučky, naopak, mala ho veľmi hlasnúčky. Ani ručičky nemala nežnučke, naopak mala ich sval na tučke, pretože rada športovala. Delovú guľu hodila 100 metrov do diaľky a 150-kilového trúbača zdvihla jednou rukou ako pierko. Kým bola princezná dieťaťom, kráľovi bolo všetko jedno. Ale v deň jej 18. narodenín si v rozprávkovej knižke prečítal, že 18ročná princezná nemá sa zaoberať ľahkou atletikou ani atletikou ťažkou. Naopak, každú poriadnu osemnázročnú princeznú má uniesť šarkan. Kráľ zvolal ministerskú poradu. Páni ministri, povedal vážnym, skoro hrobovým hlasom. Naše kráľovstvo je svetoznáme svojou usporiadanosťou a tuhľa, dočítal som sa, že moja céra mala byť už dávno šarkanom unesená, No ona namiesto toho hrá futbal a včera údajne strelila 5 gólov. Ako mi to vysvetlíte, páni? I povstal minister pre kopacie záležitosti a odrapotal tenučkým hláskom. Môj kráľu, mám len jediné vysvetlenie. Princezná Sifónia je najlepší stredný útočník, akého som zažil vo svojej kopaco-futbalovej činnosti. VON! Skríkol kráľ na futbal ministra. Von, ty biedný center half! Moje kráľovstvo nepotrebuje útočníčku, ale princeznú šarkanom unesenú! A rozhnevaný kráľ sa obrátil na ďalšieho, na ministra pre údržbu šarkanov. Pán minister, povedal kráľ, žiadam vás, aby ste vybrali vhodného, najmenej trojhlavého šarkana a prikázali mu, aby do troch dní uniesol moju kráľovskú dceru. A to neurobí... Dáme ho do penzie ako neschopnú rozprávkovú bytosť. Minister sa poklonil a okamžite poslal telegram najznámejšiemu trojhlavému Šarkanovi kráľovstva Zubojedovi. Unes princeznú Sifoniu, stop. Hrozí penzia, stop. Šarkan Zubojed pokýval všetkými troma hlavami a pobral sa na kráľovský hrad. Princeznú našiel na kráľovskom ihrisku, kde práve trénovala vrch diskom. Zubojet vypustil z papúľ oheň a síru a vraví princeznej. Húá! Budeš unesená! Huá. Princezná len pozrela cez plece, jednou rukou chytila šarkana a diskovým pohybom ho prehodila do susedného kráľovstva. Král hľadil na to všetko z okna, strašne sa nahneval a znova zavolal ministra. Minister! Skrýkol král ešte hlasnejšie ako prvý raz. Akého trojhlavého somára si nám sem poslal? Okamžite zavolaj toho hlavého, lebo ti bude odnesené ministerské kreslo. Minister odbehol a poslal telegram šeshlavému Šarkanovi Hrobohrtanovi. Prikazujem ti uniesť princeznú stop. Ak sa nedostavíš, nebude ti na prvého vyplatený rozprávkový plat, stop. Hrobohrtan zreval šiestimi papulami, Vyčistil si železnou kevkou 6x32, teda 192 zubov a pobral sa na kráľovský hrad. Hadraba hadrybu brehe, povedal princeznej, ktorá práve trénovala ohýbanie železných kolejníc. Budeš unesená, mruhá! Princezná chytila šesťhlavého šarkana, zložila ho na polovicu a pretože bola už trochu nahnevaná, stisla ho tak, že ostal do smrti, na polovicu zložený. Kráľ to zasa všetko videl a nesmierne sa rozčúlil. – Minister! – skríkol opäť. – Poslal si mi šesť hlavú trúbu a nie šarkana! Konaj svoju povinnosť, lebo budeš o hlavu kračí! Minister od strachu biely ako doma vypraný úterák, poslal okamžite telegram najhroznejšiemu 12 hlavému Šarkanovi. Unes Princeps Lucifonius, stop. V prípade neúspechu bude s 12 hlav kratší, stop. 12 hlavý Šarkan hromopeklo blesk, urobil 12 hlavami plesk a zem sa otriasla. Skaly pukali, stromy sa váľali a Šarkan s obrovským hrmotom a rachotom priletel ku kráľovskému hradu. Zosadol rovno na futbalovom ihrisku a rovno k bránke. Pritlačil brankára ten vykríkol „Och! V tej chvíli priletela futbalová lopta, vystrelená princeznou, jediným úderom odrazila Šarkanovi všetkých dvanáct hlav a zatrepotala sa v sieti. Go! Vykríkla princezná. Kráľ sa chytil za kráľovskú hlavu a horko zaplakal. Na druhý deň obdržal 30 tisíc prípisov od 30 tisíc šarkanov z celého kráľovstva. V každom prípise bolo napísané Váženému kráľovi, oznamujeme vám, že dobrovoľne odchádzame do penzie a raz navždy odmietame unášať princezné, ktoré sú mocnejšie a horšie ako všetky šarkany dokopy. Toto je naše spoločné vyhlásenie. Podpísané jeden až dvaná zlavé šarkany celého kráľovstva. Kráľ znova zaplakal a povedal princeznej. Vidíš, vidíš, Sifónia, akú hambu si narobila môjmu usporiadanému kráľovstvu. Princezná buchla peste o stôl, stôl to nevydržal a princezná nežne vraví. Ale papa, to preca nie je problém. To sa dá ľahko zariadiť, aby sme boli zasa svetoznámi. Vytiahla z kráľovskej garáže najväčší zťahovací voz. Sadla za volant, naštartovala, pobehala po kráľovských horách a na druhý deň priviezla v zťahovacom voze domov troch šarkanov. Trojhlavého, šeshlavého aj hlavého. Boli krotky ako šteniatka a na princeznín rozkaz revali, škrípali zubami, pľuli aj oheň, sír a síru. Král sa znova chytil za hlavu, ale potom si hlavu pustil. Vybral z knižnice rozprávkovú knižku a čítal a dodnes číta lebo sa chce dozvedieť, či je možné, aby v poriadnom kráľovstve neuniesol šarkan princeznú, ale aby princezna uniesla troch šarkanov. Nechajme ho, nech si len číta. Možno sa to raz dočíta a potom zase bude z neho veľmi spokojný kráľ.